Meditații duhovnicești la a treia epistolă a lui Ioan. Versetul 12: Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie, și noi mărturisim despre el. Și știți că mărturisirea noastră este adevărată. Despre Dimitrie nu știm nimic sigur. S-ar părea că el a fost cel care a dus la destinație epistola Sfântului Apostol Ioan. Mulți cercetători ai Sfintelor Scripturi sunt de părerea aceasta, dar nu este de prea mare importanță să știm mult din viața acestui om ci important este faptul că el era un urmaș al Mântuitorului Isus Hristos în toată puterea cuvântului. Era un om născut din nou, cu o trăire sfântă, deosebită de restul lumii, un om de încredere în lucrarea lui Dumnezeu. Despre viața lui duhovnicească toți mărturisesc bine, chiar și adevărul. Lumina din el era văzută și cunoscută de toți, numai atunci viața noastră este dreaptă înaintea lui Dumnezeu când nu numai oamenii mărturisesc despre noi, ci și adevărul lui Dumnezeu arătat pe paginile Sfintei Scripturi, adevărul din trăirea pe care o ducem în orice timp și în orice loc, adevărul înainte de orice, aceasta trebuie să fie deviza noastră ca oameni în Hristos am citit într-o foaie de calendar întrebarea Ce mai faci? Este o formulă banală la care se răspunde într-un fel numai puțin banal Bine, mulțumesc. Chiar dacă nu merge totul așa de bine, omul nu vrea să plictisească pe alții cu greutățile sale personale. Întâi că acestea nu-i privesc și nici nu-i interesează deloc, apoi ei nu-l pot ajuta." De aceea se răspunde, bine, mulțumesc, grăbindu-se să treacă la alt subiect. Dar, dacă Dumnezeu îți spune astăzi această întrebare, este cu adevărat totul bine pentru tine? Pe plan familial, profesional și mai cu seamă în cugetul tău, este totul în ordine? Este cu adevărat totul foarte bine? Ești tu fericit, fără teamă de viitor? fără groază de moarte și de ceea ce urmează după ea? De data aceasta nu vei putea să te strecori cu un răspuns șovăielnic. Dumnezeu este cel care te întreabă și nu se va lăsa înșelat, pentru că El este lumină și știe totul despre tine. Mai mult chiar, El îți poartă un interes personal, pentru că este dragoste. Adu-i Lui situația ta așa cum este... Așa cum face un comerciant în faliment, care, făcând bilanțul, își recunoaște datoria și trebuie să se lase în mâna creditorilor săi. Recunoaște în mod deschis, dacă n-ai făcut-o, că totul este rău, pentru că, până acum ai trăit fără Dumnezeu, urmând propria ta voință. Mărturisește-i lui, povara ta. Pe urmă, bizuie-te pe el pentru a pune în rânduială totul. Nu toate problemele vor putea fi rezolvate dintr-o dată, dar, pentru că le-ai adus la el, se va încărca el cu ele. Dacă adevărul nu mărturisește bine despre noi, n-are niciun preț mărturisirea oamenilor, zice Sfântul Efrem Sirul. Fericit este cel care își pune viața sa în acord cu adevărul. Cine petrece în adevăr, acela cu adevărat este plăcut, totdeauna și lui Dumnezeu, și oamenilor, spune Talmudul, sigiliul Domnului cuprinde un singur cuvânt, adevăr, un singur lucru trebuie în viața noastră: adevărul, adevăr în credință, adevăr în dragoste, adevăr în ascultare de Dumnezeu și de Cuvântul Lui, adevăr în smerenie, adevăr în toate, aceasta ne trebuie să avem mărturia adevărului în toate și, dacă vrem, se poate. Adevărat scria scriitorul francez André Gide. N-ar trebui să vrei decât un singur lucru și să-l vrei fără încetare. Ești sigur atunci că-l vei obține, însă eu doresc totul, de aceea nu obțin nimic și descopăr totdeauna prea târziu că dobândesc un lucru în timp ce alerg după altul. În privința aceasta, orice creștin trebuie să fie pe deplin limpezit. Nu poate alerga în două părți deodată. Câștigă biruință numai cel care face un singur lucru, trăirea în adevăr și din adevăr. Hristos este adevărul și El este ținta noastră. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Luca 10, 41 și 42 Fac un singur lucru, alerg spre țintă, spunea Sfântul Apostol Pavel. Filipeni 3, 13 și 14 Cine nu uită ținta adevărului, Hristos, în toată umblarea lui pe pământ, este fericit folositor pentru semeni și bucurie pentru Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu în noi este adevărul care lucrează prin dragoste.